podcast independent de tecnologia en català. Tomàs Manzanares, Raimon Lapuente i Marc Alier presenten Mossega la Poma. Molt, molt hey, hey, hey, hey, bon, bon matí a tothom. Inici de cinquena temporada. Com segueix la poma. Avui diria? és dijous, dia 8. Estem a la UPC, fa 24 graus de temperatura. Campus, Nord. no? És 6% d'humitat. les noies ja de sentar en faldilla. Sí, això deia Marc que estava, estava trist i diu que s'acabava l'estiu El Tomàs és sortint calva Sí, bueno, bueno, això ja fa temps, ja no ve de l'estiu <ríe> Molt bé, doncs eh, reprenem podcast, reprenem cinquena temporada Avui és el primer de la cinquena, podcast 91 I ens posarem una mica al dia perquè des del darrer Fins avui ha passat tot un estiu Han passat hola, hola. dos mesos, dos mesos. Eh, Tenim el Coque, hola Coque Hola Coque tal? Bon Però avui és? no parles, estat castigat per restar a casa de ressaca Ai, <ríe> M Estic mutejat o què? No, no, no estàs mutejat no. ah, vale, vale. estàs, estàs castigat Estic castigat També tenim l'Ester a... Per l'Ester Ressaponent Hola, Ester Hola Molt bé, al Jaume Bonjou. No sé si hi ha alguna més per, per, escà... per Skype El Ferran, que tenia els nens per casa Ha dit que estava mutejat I al Marc, que si no n'hem no errat No sé què coi tenia avui I que arribarà a l'estudi quan li vingui bé en... Tam, collos, professor. Vale. Entrarà també el Miquel Labòria Perquè anem a repassar coses que li han passat A Apple i a l'Steve Jobs aquí ha aquí. I, no, Primer anem a parlar una mica De ah, les vale. novetats del podcast Tot això serà el podcast 91 Que comença tot seguint Sailor. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Hey, ho, up she rises? Hey, ho, what up she rises? Hey! Molt bé, retornem a l'estudi i el primer que anem a fer és parlar de les novetats del podcast d'aquesta temporada. Val a dir primer que, tot i que l'agost no hem tingut podcast, els components del podcast sí que hem estat... Eh, parlant per la ràdio, perquè vam ser convidats per Antoni Toni Cellas i l'Albert Murillo, a l'equip de Generació Digital, i hem estat més o menys gairebé... Els dissabtes al migdia a les 4, Exacte, col·laborant... A, a, uns quants dies hem anat, hem anat diferents de nosaltres a col·laborar amb el programa del, del mm -hmm. Jordi Cellas. Mm -hmm. va, va estar bé, basta mm -hmm. estar força bé. La veritat és que ells estaven replantejant-se com eh, alguns canvis a Generació Digital, volen tocar temes amb una mica més de profunditat i i bé, per nosaltres va ser una, una experiència interessant i en principi podria ser que continuéssin col·laborant amb ell estaria que, molt bé que poguéssim seguir col·laborant Coque, tu també vas estar, t'ho vas passar bé? jo m'ho vaig molt bé sí, mm -hmm. sí, sí, va ser una experiència entretinguda, la veritat és que, que sí mm? vale, doncs, a banda d'això aquest any, ja us dic que podria ser que continuéssin col·laborant amb ell ja us avisaríem amb temps eh, l'altra idea que tenim del podcast per aquesta temporada és continuar portant convidats a l'estudi Eh, i entre aquest grup de convidats que poden ser de tot tipus, eh, científics, tecnòlegs i gent de la faràndula, a banda d'això, volem portar nous grups de música com ja vam fer amb els Amics de les arts, amb Quart Primera, i estem en contacte amb la gent de Naraina, que vindrà si no va xerrat el proper podcast. Eh, amb això vull dir que si algú de vosaltres coneix algun grup de música I, i bé, li agraden les seves cançons i hi ha gent que, que tingui a haver de venir a l'estudi aquí al campus nord de la UPC, doncs nosaltres encantats com ja vam tenir altra gent i que, ving que vinguin i res escoltem la música, la promocionem i, i eh, per nosaltres sempre és un ple. eh? Així, ens hem anat trobant al Pere del quart primera per tot arreu Sí, com tant, hem anat Més novetats del podcast uh, Coque Hola, sí, Hola. Jo, jo vull fer una secció nova uh -huh. i ja tinc, ja, ja tinc una coseta escrita i tal, aquest número no ho faré, ho farem pel següent. Uh -huh. Però, però això no us, no us he parlat, ho he posat en el guió, però no sé si he donat temps a llegir. Mm -hmm. la, la idea és, eh, jo estic fent, estic fent un màster de divulgació científica i és un tema que sempre m'ha agradat. Tant en Tomàs com jo coincidim molt amb, amb escoltar podcast de ciència. Correcte. I, i, som, I som, a més a més, de, aquí a Mossega la Poma tots, me'n una mica, som dels que, de, dels que veiem els documentals de la 2. Som, som, som els pocs ah, ah, que veiem animals. els documentars d'Analdo Exacte, no, però una mica de tot Tot el que sigui ciència sempre ens ha tirat molt a tots Llavors la idea és eh, parlar dessència i he estat pensant-hi com encarar això i al final m'he donat compte que el més fàcil és, és, és demanar ajuda a la gent això? Eh, Jo tinc alguns temes ja fet ja pensats que vull escriure coses i vull, vull explicar el, el fons científic que hi ha diferents preguntes, no? O sigui, la gent sempre, hi una espècie d'entre què diré, entre mm, saber popular i, i, i llegendes urbanes, que a darrere realment hi ha, fons, hi ha un fons científic, hi ha ciència darrere. I m'agradaria poder-lo explicar sempre que es pugui, eh? Vull dir, la, I el que estaria guai és que la gent envies correus o que entrés en el bloc Mm -hmm. o algú i que preguntés coses i si podem ho respondrem. Vale. Eh, tothom que vulgui proposar un tema d'aquests el Coquet el tracti a podcast i a més Coquet a, a, part, a part de que seria la, la, aquesta nova petita secció en el podcast, l'acompanyaràs algun article en el blog de mussega la poma ah, exacte, amb un nou exacte. apartat de ciència. Sempre dintre, dintre del, del bloc eh, explicarem el mateix que hem explicat per antena, o algú, però sempre amb, amb més fons i amb, amb, amb més espai posant com... links a altres llocs i coses d'aquestes. La, la idea que hi ha darrere és que la, avui en dia la ciència no s'entén sense la tecnologia. Nosaltres parlem ah, bàsicament de tecnologia, però la relació entre aquests dos móns sempre ens ha interessat i a més a més això també ens afavorirà que vinguin convidats del tema científic, com ja ah, ha ja hagut. Tinc, jo tinc un convidat pensat, tu, que ja que volies fer això portaré un professor de física de... Perfecte de primer de carrera i de segon de batxillerat aviam... aviam em sembla fantàstic, i... perquè de fet el primer tema que, tinc, que estic escrivint eh, és un tema una mica astrofísica perquè estic, estic escrivint coses de, de la, la relació entre la Lluna i la Terra i tot això vull dir que ens aniria fantàstic vale. Molt bé. Doncs aquesta serà la nova secció que conduré al Coque, que es dirà i això per què i continuarem amb seccions que ja teníem les altres temporades, la que vam començar la temporada passada amb en Pedrós, que es consolida amb el tema de la secció de jocs microseccions noves que apareixeran com congratulations eh? que són comentar l'hem congratulations però era per encabir el tema dels sortejos i la gent que rep els, els, els regals ens envia fotos o senzillament felicitar i, i saludar gent com faré ara mateix per exemple saludant, saludant espera que no, no, vull, no vull errar al Ferran Folgado, Ferran que estava per aquí escoltant-nos i l'Ivan Penya que ens han saludat a Google+. Vale? Eh, després, després també us comentaré una cosa de congratulations. L'altra secció que jo vaig... Aquesta m'ha agradat a mi. Sí, que al final ja se li ha quedat el nom. El nom és A Cagar la Via, eh? que és també una secció, una microsecció per encabir denúncies o expressar coses que no ens agraden. Si teniu alguna cosa en aquest sentit, doncs ja sabeu, podcast.mossegalapoma.com punt cap. Com si no tinguessin prou feina. Com si no tinguessin prou feina. La resta de seccions clàssiques es mantenen. El tema del dia, quan hi hagi un monogràfic o una cosa a tractar, la tertúlia mossegui, on... Ter on tradicionalment encavim els temes de Mac i Apple, hi haurà monogràfics quan toqui, segueix la secció estrella de propostes mosseguis, i la del doctor Mac ens ho estem plantejant, perquè doctor Mac té sentit a Twitter, quan la gent t'envia un Twitter i tu li contestes directament. És molt més, quan tens un problema és molt més necessari que et responguin que no que t'ho facin cada 15 dies quan fem el podcast. Clar. Però sempre podem fer un, recupi, un recull de les, dels dubtes més interessants. O, o si, per exemple, ens arriben preguntes el dia abans de, de l'emissió del podcast, doncs aleshores sí que les podem traslladar al Dr. Mac. Per tant, el Dr. Mac serà una secció una mica guadiana que apareixerà i desapareixerà en funció de, la, de com estigui la cosa. El normal és que la gent ens passi les preguntes a, a Twitter. I això seria més o menys i sense canviar de sintonia ni res <ríe> això serà les novetats del podcast pel que fa aquesta temporada. Una miqueta de música i ara us poso Certa, <síntic> ¿Què, és <canviar>? <laughs> què és això? és això, tio? Això no estava previst, eh? I <laughs> esto? No sé, el Rai. Improvitzant. El Rai que... Donaràs què <síntic> no sé si la cançó és? Dic tecnològic. Dic però... Aviam, Coquet, tu, tu, tu ets Coque? de que ets músic... Coquet? Parla de la... Què eh, dius? De... de la PlayStation, no? La PlayStation? Us veig, us veig molt malament, eh? Ara, ara sabré quina però parlar de la Marina dels Estats Units no té amb la tecnologia Sí, sí, no sé, no, sé, no sé què li ha passat el Ryan li ha agafat una, un rampell que consti Oi? que avui teníem cançons preparades de Jamendo que són aquestes que estàreu escoltant ara Era improvisant Molt bé, música que ens acompanya, com tota a Creative Commons, avui, com no tenim ni convidats musicals, doncs l'hem abstret, com sempre, de Jamendo.com. Eh, pel que fa a les novetats del blog, que vam estar aquest, a principis d'agost, sobretot, eh, fent canvis, són més internes que externes. Alguna cosa externa voleu, però han sigut... Eh... Bàsicament hem fet canvis de la forma de treballar, a l'estructura, a la forma com es mostra també a la informació... Mm -hmm. I el canvi més important és que ens hem mogut de hosting, estem a Apple for Pro amb l'ajuda d'en Losimo, amb el que en principi tenim més velocitat i un control més gran sobre el servidor. I ara deixarem d'hostejar els àudios físics al podcast que estaven a Blipp TV, ara ja els tindrem nosaltres en el nostre propi hosting, amb el que les descàrregues via iTunes, en principi, haurien de ser doncs, molt més ràpides. Pel que fa al blog, també, ja veureu que hem, hem intentat simplificar l'aspecte, hem simplificat categories i hem organitzat millor el, el contingut i hem intentat eh, fer mm, mm, a, eh, ocinar pel criteri de la simplicitat. Hem fet un reset del blog roll, per tant si algú vol aparèixer en el blog roll que ens enviï un, un, un comentari o en el mateix bloc a, a la pàgina de contacte que ens lliga alguna cosa i nosaltres no tenim cap problema per a fer així. Recordeu que el blog té dues seccions molt importants a part de la secció de ciència i la secció de fotografia del Rafel i tal i una nova secció del Marc, que també escriu un article sí. d'opinió i el, el, el semanal. A part d'aquestes tres seccions, hi ha eh, la secció eh, on organitzem tot el que és el material de know-how, de coneixement, i és a la Com faig. Eh? Hi ha una categoria Com faig, on dintre teniu tots els trucs i totes les guies que hem anat acumulant al llarg d'aquests cinc, cinc anys de vida de, de mossega a la poma. He fet un munt de feina, eh? Recent el podcast. Sí, sí, ah, per dintre, deu blog, dir jo, jo, no, jo no hi he estat implicat en aquest cas però en Ray i tu em consta que ho he fotut un grapat de feina de mm -hmm. molt bé doncs això són <coughs> aquesta és una introducció més llargada de lo normal de lo que seran les novetats del bloc i del podcast aquesta temporada i res, molt ràpidament entrem en la, la microsecció de congratulations bé que no, haver eh? eh? aquesta cuña em sembla que està cantada la no? no. posada la cançó callat que cutre guauma ja que et posava a fer a no saber no, no no creative commons la cançó aquesta creative que algú, algú ho trobaríem a <laughs> Em sembla que hi alguna versió... Hauria d'haver-hi una versió de Punky d'aquesta cançó per posar-la com a, a cuny. Bueno, ja la buscaràs, ja. La buscaré, ja. Eh, el que us comentava és que eh, enguany continuarem amb els temes dels sortejos, suposem, eh? De, dels amics d'Alerta Iphone. Aquest ha amagat molt lleig. Digues... Aquest suposem a quedat molt llest. És que no hem parlat encara amb l'Elies, estem perseguint-lo sí. des de fa dues setmanes. I era més que res per saber quan tornàvem a engegar la ronda, però bé, en principi sí, seguirem amb els, amb els sortejos. I dels darrers, un de l'últim, del protector submarí aquapac que va guanyar en Xevi, Chevy, en Xevi1705, que és la... Eh el guanyador de l'AquaPAc d'aquest protector sumari per iPhone ens va enviar una fotografia doncs us la posarem a les show notes perquè el veieu allà tot submergit fent-se una foto amb l'iPhone Què? Eh, res, que ja passem a la següent Això va ràpid eh, avui eh... Avui, anem, avui anem per feina Escolta en directe l'enregistrament del podcast Entra a Tenim nens al podcast. Sí, tenim Tots nens al podcast. Avui que... estem una mica... estic poc centrat. I estic a veure, ens heu de perdonar, però clar, portem tot un mes, que no més d'un mes que no estem fent podcast i hem d'agafar el ritme. Tema del dia, que avui eh, unifiquem tema del dia i tertúlia per posar-nos al dia, valgui la redundància, del que ha passat en aquest estiu. I per fer-ho, començarem parlant de temes d'Apple. Mm? Uh -huh. I a mi m'agradaria introduir, si està per aquí, en el Miquel Labòria. Miquel? A mi em Hola. Hola. Miquel, què tal, com ha anat? A l'estiu Bé cur, com sempre ah. Tu encara sí, no has fet vacances, no? Eh, jo no Jo ja des de dilluns que estic treballant Però faràs vacances o no? Jo ja les he fetes Ah, vale, vale Pensava que, no, que encara no, no les havies començat S'han acabat, s'han acabat ja Vaja, vaja, vaja Bueno, com aquí estàs com tothom. Totes, sí. Molt bé, doncs escolta, hem em ha temes, eh, temes que han passat aquest estiu, dels eh, de del del jobb no hem parlat, que no ha parlat tothom, ¿vale? Però sí, sí, perquè ja ja, ja, ja, ja, ja parlat tot Cristo. Però i per altra banda és una notícia que, vull dir, no? que Que no de torno Sí, era era algú sabut uh, el, que sí, el que sí, que sí que m'agradaria que fessim entre tots és que estem aquí ara en a, a, a tertúlia una una reflexió o us deixo una pregunta és, és eh, canviarà Apple? Jo crec que sí una miqueta sí Per què? Potser perquè home eh, eh, sempre ha tingut fam aquest senyor de, de, de, de que ha portat la companyia a la seva manera i tal i qual i que la seva personalitat la té molt impregnada també l'empresa i el fet que ell no sigui suposo que intentaran mantenir però alguna coseta canviarà una mica segurament ehm uh... No, no penseu que... Eh, o sigui, els usuaris d'Apple hem patit sempre eh, com una mena de, de petita dictadura, diguem-ho així, eh, de decisions que no, no són massa, massa Coherent. le, le, le, coherents. Exacte. Algunes, en el temps, doncs mira, s'han acabat imposant o diguéssim que la evolució ha donat la raó a una decisió al principi una mica arbitrària arbitrària. Però altres, altres realment són, són decisions eh, diguéssim perquè al jocs li sortia dels nassos, eh? Sí, però per exemple productes de quan ell no estava a la companyia, tampoc han tingut la, la volada que han tingut els que... Eh, quan ja ha sigut amb les decisions que ell ha pres. És a, dir, a veure, realment jo crec que és la companyia ja està molt estable i realment en Jobs tampoc no és el que ha fet tots els productes, és dir, realment l'únic que feia és portar la direcció, no? Realment tenen gent molt qualificada, sigui Jonathan Haif, sigui un munt de gent més i realment poden sortir d'aquí productes molt, molt bons i molt interessants. L'únic és això, realment eh, ell prenia unes decisions i feia un portava unes directrius que ara no hi seran. Uh -huh. eh, bueno, ell no es retira del tot està com a... Com a... Bueno, això està clar, però realment no hi serà el dia a dia i ja. no, les decisions petites no eh, quan una companyia que fa software i fa hardware, eh, com és el cas d'Apple eh, treballa bueno, jo parlo pel el que conec de, de SAP no? eh, el, el, el que tu veus com a usuari és quelcom que ja fa més d'un any o dos anys que s'està preparant a darrere, vale. Normalment apareix en el mercat quelcom que fa tres anys es va pensar, dos es va fer tot el disseny i es va començar a treballar sobre allò i surt al mercat. Vol dir que el pipeline, com es diu tècnicament és a dir, la, la cadena de producció dApple pels propers dos anys ja està, ja està, ja, ja, ja està en línia eh? ja està treballant-se. Per tant, si veiéssim algun canvi, no serà fins d'aquí a, a un parell d'anys, no us sembla? que més? I suposo que, a més a més, la, la, la nova direcció que, que hi haurà ara eh, mantindrà una línia continuïsta. Vull dir, aquest senyor ha marxat, però deu haver posat algú que sàpiga ell que mantindrà el seu criteri. El també. problema, que crec jo, és que la forma de treballar d'Apple, i a més ja hi, ha hagut, hi ha algun gràfic per a internet en plan conya, o en plan serió, que es veu eh, com a nivell organitzatiu, de, a nivell de decisió, està organitzat Google, per exemple, amb una mena de xarxa, eh, d'això Microsoft, amb una mena d'arbre i Apple, que és una mena de, de cèl·lula, és a dir, cèl·lula que al mig estava Steve Jobs i tota la resta eren perifèries. Aleshores, quan tota una estratègia mama de del que decideix un tiu encara que sigui molt bo, o sigui, és, que és molt bo, no et dic que no, quan, tothom, quan tot gira entorn d'aquest tio, quan treus aquest tio, quan en fiques un... Que sigui igual de bo, igual de resultiu o, o tens un problema. Perquè tens, perquè tens un funcionament de l'empresa amb responsabilitats que a partir d'ara... Et... O sigui, abans tenies un tio que et deia això està bé, això està malament, això sí, si, això no, i ara aquest tio ja no hi serà. O hi serà menys o serà diferent, perquè el Jonathan Ive no, no, és, no és un clon de Steve Jobs, crec jo. El, sembla, Drive, sembla un no, no, el Jonathan Ive... El Jonathan Ive... El que fa el dissenyador, sí. sí no, sembla un holograma, quan el mires a la foto, però, però suposo que és de veritat, i és de carniosos per, per, per tant uh, com que no són Steve Jobs doncs, uh, el tema decisional serà molt, jo crec que serà molt important eh? A veure, una persona quan passa tant de temps en una empresa deixa una impremta, com és el cas dels Jobs i crea una cultura, com si és director general I, i Apple té una cultura una cultura que és una dinàmica que continuarà estigui ell o no, o no hi sigui el, el que jo veig aquí, aquí jo veig dos, dos perills un que, passat aquest temps de que ja surti el que tenen al la pipeline, preparin una història i aquella història la treguin al mercat i no tingui èxit. Si Apple s'enfronta a la sortida del de que sigui, eh? i aquest el que sigui és un fiasco, aleshores li cauran moltes més pedres que si tingués a les Steve Jobs dintre. Això, un, un perill que veig. Sí, suposo que tota la gent que... que, que que fa opinió sobre mm. que, que parla sobre tecnologia i tal i qual estan una miqueta a l'espera de que la caguin perquè per podran omplir més, més, més paper, diguéssim, mm. no? Podran córrer més tinta si ara hi ha un fracàs que si hi ha un altre èxit. Clar. I podré... també, suposo que aquesta gent que estava prou és un pensat, això també, eh? I... O sigui, a mi em fa l'efecte que a Steve Jobs és, és un molt bon director, però no és l'única persona capaç dintre de, de la companyia i, per suposat, dintre mm. del país. Segur que trobaran algú que, que, que, que pugui moure tot. De la mateixa manera no, però suficientment bé. Mm. Jo l'altre perill que veig també és que les, les tensions del mercat, eh, la competència amb Google, la competència amb altres, eh, faci ara que els nostres jobs que, que, que, que l'equip inter prengui decisions que els jobs ens agradi més o menys el que decidís, ells sempre tenia com una línia molt marcada no? i que ara el mercat tiri d'ells i que prenguin decisions errònies -er -er o equivocades per aquesta mateixa tensió de mercat que això seria l'altre risc que veig a, a la curta Bé, bueno, això de les decisions errònies això a, a, a, en el món de la premsa no existeixen decisions dolentes ni, ni bones sinó coses que donen calés o que no i suposo que al final el que, el que es pot ser que passi és que, que, que, que moguin diverses línies de producte diferents i, coses i alguna no funcioni, però sempre hi haurà algú que vagi okay. no em vagis de Sala Martín no et fotré un clatellot eh? no, no, no, dit, no hi ha decisions dolentes vés a cagar, home és no n'hi han. A mi m'agrada, a mi m'agrada el Salamartin, m'agrada que... Ojalá, ojalá el sapigués jo l'habitat del que sap aquest senyor, eh? A mi cago bé, eh, aquest tio. Bueno, eh, seguint. Ja, no, ja, ja, i tant, no seríem rics tots. Sí. Bueno, Perdoneu-me un moment, jo heig de marxar, ho sento. Vale, vale. Bueno. No, si vinga. Vinga, fins ara. Adeu. Adeu. Bueno. Llàstima, perquè anava a preguntar per l'iPhone 5. Ara, bueno, que t'ho dic jo. Tots, tots rumors, tot, no no Eh? No se sap Si Sí, home, sap que sortirà a principis d'octubre. Perfecte. No ho I... hem d'estar amb els Estats Units. Atenció, qui vulgui un iPhone 5... No, el portaré perquè semblaré... Et tireu el... missatge directament al rai del seu mail personal, que ara no el direm. Saber, semblaré el puto Papa Noel quan torni als Estats Units. Em detindran. Ah, ah, sabrà la història, no? La història de que un altre empleat d'Apple va anar a fer una copa... I va, anar a perdre, però, i oia, va tornar a perdre eh, un prototí. Això no s'ho creu ningú. Escolta, no, i bo, he sentit que va ser al mateix bar... No que sé vos, que el vas, lo que sí que és cert sí és, és, és que això és, és, és, és molt bo. Allà, hi havia un tiu a la policia de San Francisco m'hi ha dit hi havia un empleat d'Apple que havia sigut policia a San Francisco i van anar a casa del suposat tiu perquè van localitzar l'iPhone perdut el van localitzar via Found My iPhone no? o sea, van anar al domicili on els hi marcava que estava aquest iPhone perdut i van efectuar un registre no autoritzat perquè va ser un tio d'Apple partit de policia de San Francisco. Sí, sí una, una paranoia total. I resulta que ha intervingut la policia de San Francisco dient que en principi no sabien res. Ah. O sigui, que hi ha un pitot Denuncia, aquí darrere. Que... Sí, sí, sí. és ja... Som Apple i fem el good sort dels... Sí, una cosa. No, no us fa l'efecte que tot això és un muntatge? Sí, i tant. Jo per mi... Bueno, que, o sigui, com pot ser que des de l'últim... Des de fa dos models d'iPhone... Casualment es perdi. O sigui, un model d'iPhone no és que estigui sota clau, és que està dintre un búnker perquè Exacte. ningú el miri. Dir... I sobretot quan ja t'ha passat un cop, saps? L'altre. Sí, I, i, I després hi ha un altre tema. I que... després perquè segurament l'empleat que el va perdre li van i el van exposar públicament a, a, la, a dintre de l'edifici. <ríe> uh, uh, a més, és estúpid, perquè si estem un mes vista de que surti realment l'iPhone 5, Uh, L'únic que és, això és una especulació de gap, o sigui, de, de, de hype, de, de crear expectativa, perquè ni tan sols la competència... Té un producte que estigui... Eh, no, no, no, no, no pot re... o sigui, que Un mes, més o menys... És que... marketing gratis. Sí, és, és és de sempre. Eh, vale, iPhone 5. iPhone 5, que tindrem, suposem, a principis d'octubre, i que... Si vols col·laborar amb nosaltres, no tallis. Contacta'ns a podcast arroba mossegalapuma.cat i considera't del club. Ara. Ara les cunyes ja les llançem expressament per tallar la gent? O... Ara sí. He eh? rai... avisat el Tomàs. Rai... M'ha avisat, la... quan... vale. avisat quan ja havia llançat la cunya, saps? Bé, bé, sí. eh, eh, doncs, eh, això, iPhone 5 tindrem a principis d'octubre i en qualsevol cas nosaltres estarem alerta perquè quan, quan, quan això sigui intentarem fer algun tipus d'especial de, de llançament d'iPhone 5. Eh? Sí. Vale. Eh, Estaria més... bé poder fer una, un repàs dels rumors que s'han dit de l'iPhone i després quan el tinguem de veritat fem contràstic saps el que passa? que hi ha tants fakes l'últim fake és aquell que corre del teclat hologràfic a mi hi ha gent que m'ha trucat i m'ha dit, hòstia que guapo l'iPhone 5 que sortirà amb teclat hologràfic però si no està la tecnologia a mi m'ho ha dit també jo tinc una persona que també m'ho ha mira, la tecnologia del teclat hologràfic no es pot fer després hi havia una imatge que sortia en 3D que fe la imatge com diguem-ho a l'aire. Diguem, Dic, això no es pot aquest, fer. Aquest, aquest és el que dit la que imatge pot... a l'aire no es pot fer, eh, només es pot fer amb un xorro de, només ho aconsegueixen amb un xorro de vapor d'aigua, imitant el que seria el, una pantalla. Exacte. I la gama dels galàxies ha fet molt mal. Sí, oh, tant, i tant, ha mal. I Minority Report a, a, a, també. El problema és que en, en, en 3D sobre un espai a, a, no hi ha una tecnologia que sigui capaç de capturar de forma acurada les intercepcions. Ah, I a més a més és que és, és així fàcil. I si tu vols projectar una imatge, l'has de projectar sobre alguna cosa. No. Avui dia no pots projectar sobre l'aire Dir, i, i això que deia el, el rai de la, de la cortina de vapor ho fan en, en lloc de fer una pantalla de, de, de, de tela o de paper sí. o del que sigui, doncs, ho projecten sobre una pantalla de vapor, però no és un projector ja. eh, sí, bueno, i després però... ja hi havia una tercera cosa que feia que iPhone que no recordo quina era. Veritables borrades segur, segur, que, però segur que, se... que tenia un botó de, de, de consulador la... o qualsevol cosa d'aquestes perquè... La... <laughs> Mira, ja, doncs el consolador em sembla que em surt, eh, és més senzill de fer tecnològicament. És més probable que es pugui. És, és, és un iFinger, saps? Bueno, també s'ha dit que serà més prim, que serà més més, més am tindrà una pantalla més gran que l'iPhone 4. I per favor, actual. per favor, per favor, per favor, que porti Buches 2, do, Buches 2 11na. Això ja. Per què? Per tenir no Wi-Fi com Dios manda, perquè tenim Tenim als Androids que hasta al al de, de Tomàs, tu A l'iPhone 4 porta no, N. No no no no no, no, no, no, no, no, no. A la no, no, plana no, no. web d'Apple ficava que em portava. Avera. Te me deia que, que el, el Mac OS X era 64 bits i no ho Ja, jo a Jo tinc a casa dos a casa que... dos, dos wifi, vale? Una eh 802.11n pura pura vol dir que sí. no és compatible amb B i vale? mm -hmm, i després sí. tinc, tinc un altra que és eh, amb el meu iPod eh, Express, al petitó antic, aquest tinc, tinc la, la wifi normal 802 11G eh, B i G no? a l'iPhone sí. no veu la N pura no veu la N pura no la detecta per tant, hòstia, eh, el primer, primer telèfon Android, el, el Nexus One, de, el Nexus de, de, de Google, ja sí. portava eh, N cojones. Entens? El que sí lo, que, lo que sí, segur que tots els rumors que diguin això es que... ho portarà, si, si hi ha algun Android que ho porta ja, això segur que ho portaran. Mm. Perquè ara el que s'han de fer posar, com a mínim, posar-se al mateix nivell del que ja hi ha al mercat. A veure, a, a, el, que, el que fica, Tomàs, un moment, el okay. que fica la plana web d'Apple és que és 802.11n a 2,4 GHz, bueno, claro, no 5 GHz. Claro, per això no pot veure... Sí, el 802.11n2 és com el 802.11g, m'entens? ¿me vale. Què m'expliques? Fins i tot. Què esteu venent? M'esteu venent un xirimbolo que no detecta les 811 en pures a, a les freqüències de 3 o 5 gigahertz, m'entens? Sos... Jo tenia entès que l'N podia funcionar a 2,4 a 5, però bueno... Claro, però tampoc... quan funciona 2,4... No, no amb la mateixa com, qualitat, 2,4, no, no, no penetra en los muros com si tingués un 811 vale. N pur, m'entens? Perquè les freqüències de vale, les, vale. les altres. Vale, explicació... Aix Enllaçaré això amb una notícia que va sortir ara mm. que les companyies telefòniques ara millorant la seva cobertura 3G. Com ho fan, això? Fins ara, el GSM, és a dir, quan tu amb el teu iPhone perdies cobertura 3G, et sortia una, rod... una esfera que volia uh -huh. dir GSM, que volia dir que la teva cobertura era menor, que tenies menys, diguem-ne, volum de transferència. Això era perquè fins ara la banda del GSM estava a 3, a 3 MHz o a 4 MHz Gigahertz. i Gigaessos, i la del 3G estava a 2. I ara hi ha un canvi... La de 2 GHz passa a ser GSM i la de 4 passa a ser al 3G què vol dir, com diu el Tomàs que ara encara que tu estiguis dintre d'un edifici t'arribarà a la connexió 3G és a dir, no hi ha hagut un, una millora de la velocitat però hi ha hagut una millora en la senyal per tant, ara la senyal pot fer servir tota la seva capacitat mm. i és una, és una cosa semblant que tinguem una, una, una, una senyal aquí que, que, que, que ens canvi l'ADN directament. <ríe> no, home, no. És, okay. però collons, clar, que, que, que patim mutacions, vale, però collons, amb internet, al mòbil. Home, clar. <ríe> bueno, iPhone 5, que donarà, donarà, donarà molt de, de parlar. Jo, jo a veure... Ah, jo, jo em comprometo, si feu un podcast el dia que jo estic a Nova York entro en directe encara que siguin l'estrat al matí El que no m'agradaria és que ens tringuessin a vendre la moto ah, ah, M'explico es, que... Aviam, Tomàs, ets maquero T'encanta que et venguin la moto no. i t'encanta tragar Però espera, espera. <risa> ara, que, ara que li faig? Eh? Li fot una hòstia o què? Foli, foli uh, A veure eh, eh... Right, Entonces, ara, ara mateix t'aixecas i te'n vas al racó de pensar <risa> vale? <risa> vale Eh que no vull que ens torni a prendre el pèl en el següent sentit ja ens han presentat les novetats de l'IOS de 5 eh, del nou sistema operatiu IOS i els que tenim iPhone 4 i testegem betes ja estem amb la beta 7 Vale? Uh -huh. Per cert la beta 6 va ser un xurro un xurro, un xurro no trucava el telèfon. No, no, bueno, un desastre, no no s'incronitzaven els podcasts. No trucava el telèfon. No, res, ja, era no, un era desastre. una nova funcionalitat. Bé, bé, bé. Bueno, a beta 7, això vol dir que ja estem a, a, a, a, la, a, la, a la final. Jo el que vull veure realment són novetats de hardware i novetats de rendiment i de funcionament, vale? Perquè l'iOS, l'iOS Sync ja ja ja ja ja provant, ja ha també amb un iPhone 4. Eh que no, que no ens venguin un 5 per una mena de, de, de beta de, de 4. 3 O, o 4GS. Serà el 3GS. Yeah. O sigui, del 3G al 3GS, no? Que hi hagi un canvi poc substancial. Jo tinc ganes de veure un canvi significat. No? Aviam, si li canvien... Sobretot, sobretot amb un, a part d'en funcionalitat de hardware, sobretot amb això que deies tu abans, de que sigui un telèfon molt més pla. Ara ja, jo crec que Apple ja té suficient Aniram capacitat tecnològica perquè sigui més pla. A mi no em desagrada. Jo el voldria més pla. Perquè llavors jo no estic un telèfon que sigui a prova de bomba, a prova de rays. Hm. Ja, mai. Sky a mi cade ja de la moto, Auto, Però també venen fundes, eh, d'aquestes protectores i coses. Sí, ja, ja, ja, la funda ja està palada. Bueno. Ja, però si tu homes uh... un iPhone que ja és Pro li poses una funda Pro Gruxuda protectora, ostia, acabes tenint un 4x4 ara la Daniva, Ah. No? <susur> <susur> <susur> uh... Um, vaig... però, si ha Fem temes... una petita pausa okay. i seguim, voleu seguir parlant d'iPhone 5 o tanquem? Jo tinc un altre tema de si no, de, de jo, Apple. jo crec que el canvi de veritat la diferència entre el 3 g i el 3G és que hi havia poca diferència de processador Si del, del 4 al 5 canvien el, el model i passen a tenir el, aquest a la 5 jo crec que el canvi es notarà molt més Però no només el processador No només el processador És el que jo intento dir, que no només em canvien és el que processador Amb la, amb el 9 i o 5 que no està implementat quan van fer la Developer Conference hi ha una quantitat de funcionalitats per als desenvolupadors noves espectacular, o molt, o bastant espectacular, que permetrà que, que les aplicacions puguin ser molt més riques. A veure... A veure que... I si vols, ara no, la tinc, no tinc la llista de coses noves, però jo em vaig descarregar per mirar-me què podíem aprofitar que no, i realment hi havia moltes coses, novetats a les taules... Però si això és mapes. de software, no té res a veure amb el, amb el, amb el telèfon. Bueno, però està, és, <coughs> vol dir que... Es, et, et, vol dir que les aplicacions que tu puguis fer servir seran molt més riques. Però també seran igual de riques amb un iPhone 4. Uh, sempre, sí, però sempre, no, segurament tinguis, et costarà més. Sempre, Vale, vale. Va. Sí, sí. La UPC School és un punt de trobada entre empreses i professionals de l'àmbit tecnològic. A través de la UPC School, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix estudis superiors amb màsters, postgraus i formació personalitzada. Informa-te a talent.upc.edu. La UPC School patrocina aquest podcast. Apple eh, una, una, una curiositat uh, sabeu qui ets Comex? Com? Comex qui és Comex? Comex era un hacker que va ser el creador del Jail Break Me. Ah, el xaval aquell que l'han contractat Sí, sí doncs sí. pues ha estat uh, Ja l'han al... fet fora? No, no, ah, l'han contractat El Gelbreak Me va ser eh, aquella utilitat de Gelbreak Que aprofitava la vulnerabilitat de PDFs per iPhone Per colar-se, per, per encaixar el CIDIA, d'acord? ¿vale? Doncs aquest tio l'han fitxat com a empleat d'Apple O sigui que tu treballes per coses de Gelbreak I després et contracta Apple, no? no és tan malament Hi ha molta gent, ja s'ha dit que hi ha moltes empreses Que el tema de hackers i tal contracten si aconsegueixes També et poden passar dues coses O que et a la persona que et contractin a Microsoft, digues, digues. Microsoft, amb la Xbox 360, em sembla que va enviar camisetes a la gent que piratejava o que trobava com piratejar la Xbox. No, no era el Zuner. Perdó, el Zuner o alguna cosa d'aquestes... O repartiria dos amarates, perquè van vendre tres tuners. <ríe> Més o menys. El Zuner estava molt guapo, eh, però... Però el que anava, que va enviar samarretes ficant... Jo he, jo he crequejat el Zune o el que fos. Molt bé. En contra Sony, ens envia els advocats. <ríe> en lloc d'advocats també okay. amb samarretes. Bé. A mi, si em dius, et regalo una samarreteta o et regalo un advocat, jo vull l'advocat, eh? No, no, no te'l regala. Te l'envia amb, amb un llistat de feines. En altres paraules, deixar sense casa, sense menjar, sense res. Ah, <laughs> està bé. Vale, doncs... Bueno, no ho sé, no, a mi em va, em va sorprendre, perquè... A més a més, hi havia molta, com molta polèmica en el món del jailbreak, i aquest tio sempre anava una mica com, com a la seva bola, no?, i, i amb, amb més, més, més bastant estat, collós estat, aquest, bueno, aquest una una del tema sé que, bueno, que és una anècdota que un noi que hagi fet el jailbreak contractat després, també volia anar perquè segurament hi ha molts que, no, que són més anònims que aquest senyor aquest va sortir a la Cien sí, sí, sí, no sé, sí. molt bé i jo de Apple no tinc eh, en el guió no teníem més coses apuntades sí que és veritat que en el món de la tecnologia aquest, aquests, aquest estiu han passat moltes coses que Google hagi comprat Motorola que HP hagi perdut al nord i deixi de fer el... el web... El... Han deixat de fabricar hardware, no, anaven donant an... el WebOS, que el webos, és el sistema operatiu de, de tablet i de telèfon, mm. i no sé què més han fet. ja. Algú ha provat Migo? Sí, Migo? jo. És una puta merda. <laughs> el sistema operatiu d'Intel. Sí, és horrorós. El que et donaven amb el tablet que a la conferència que vam anar no està preparat per... no està preparat per fer-se servir. En canvi... El, vaig, en aquesta mateixa conferència de desenvolupadors vaig poder agafar una, una, una BlackBerry Playbook mm. aquest tablet de 7 polgades o de 9 polgades de, de, Blackberry. de BlackBerry es sincronitza amb el telèfon només de sent el telèfon a sobre mm. tu que la BlackBerry oh. la deixes a sobre del Playbook i es sincronitzen i, i comuniquen i, i la veritat és que el funcionament és molt fi va molt bé eh, no sé com expressar-ho, és a dir Ah, el, rà, jo també vaig jo vaig tocar una Playbook farà dos o tres mesos també i la veritat és que em va sorprendre estava molt, molt bé tant a nivell de disseny d'interfície com a nivell de rendiment el rendiment va agafar, va fotre el joc, un joc d'aquestos de Game Love 3D de cotxes, va fotre a reproduir, me semblat, dos vídeos 3D i veies les tres coses funcionant a la vegada sí. I jugant al joc. No és com l'iPhone o l'iPad, que és una mica un pla i ja està, encara que tinguis aplicacions al background, no acaben de funcionar. Per exemple, el tema dels vídeos, si tu reprodegis un vídeo amb YouTube i el minimitzes amb iPhone, tal para. És vale? que l'iPhone et... no minimitzes, però si simplement canvies d'aplicació. No, eh, sí, pots seguir amb l'àudio, depèn de com. Sí. Es pot configurar des de l'aplicació, però en qualsevol cas, Play, la, la BlackBerry Playbook aquesta, et seguia, et seguia sonant la música del... És a dir un comportament de sistema operatiu més de, de portàtil que no de, que, no de, que no de telèfon. És que el sistema operatiu que porta, jo sé perquè justament vaig fer una assignatura que treballàvem amb la base que han treballat ells o que teòricament s'havia de treballar, és un sistema operatiu pensant molt de quina cosa se ten en real. Llavors l'han agafat, l'han comprat, han, bueno, comprat han adquirit la llicència o això, l'han modificat com han volgut i que és el QNX que això ho haureu llegit per blocs i per totes bandes i, això. i la veritat és que han fet una feina excepcional ah, Tampoc ens flipem el sistema operatiu d'iPhone està basat en, en un Linux ah, en... No, està basat en un VCD vale. A nivell de no, temps real és, és molt no. millor QNX que VCD El bueno, que tu diguis però que, és un, que està basat en Unix que són sistemes operatius sí. que són de la madre del pare del mismo tio que tots estan preparats per, per fer multitasca, tots, és a dir, ja és depèn de com tu, tu te'l configuris. Si la BlackBerry Playbook, al doncs, ser una mica més petita o al tractar les coses de forma més específica, el no obrit, perquè no, no han obert les apis de desenvolupament i tal, doncs et permet unes certes, unes certes coses, tu després has de veure, m'interessa una tablet més gran, més petita, Hostia, jo per tenir una tablet tan petita m'agafo un iPhone, un, una, un, iPhone un telèfon o un Android o que sigui això ja és a valorar què t'interessa més a tu i també va sí, sí. no veure la, la i a més no hi una altra aquí. cosa però, o sigui, que el sistema operatiu és propi <coughs> és propi de RIM que les aplicacions que hi ha actualment doncs, són, és bastant mísero i que tenia bastants fallos per el que havia llegit, per exemple no portava programa de correu encara quan jo el vaig provar Bueno, el programa de correu obvi és d'utilitzar el de BlackBerry però el de BlackBerry de telèfon no de tablet Bueno, per Valley això hi havia aquest, aquesta mena de sincronització en qualsevol cas perquè hi ha gent que és molt fan de enviar els mails amb el teclat de BlackBerry No, jo el que estic veient és que <coughs> a Espera, Tomàs, en qualsevol cas a, que no ve un programa de mail escolta, jo segueixo enviant mails amb l'iPhone o amb l'iPad i ho faig des de l'aplicació del navegador de Gmail jo l'aplicació de mail d'Apple sí. no la vull per res no, no. però hi que sí que utilitza a veure, en el tema, en el tema de, de mòbils sembla com, com, com si hagués un escenari on tenim un món obert que és el món d'Android ¿vale? un món obert, vull dir, amb, amb moltes versions i amb una evolució diferent el, el cercle tancat d iOS i el cercle tancat de RIM no? amb el sistema operatiu de les BlackBerrys sí. Microsoft que no sé què està passant amb el, amb el Windows Mobile 7 hi ha, jo que, Hi ha gent que, que té telèfons que... de Windows Mobile 7 jo, i està contenta? No. O... Jo conec gent que està desenvolupant per Windows Mobile 7 i està tenir algun problemilla, però no, està, no, no tinc molt, molt clar què, està, què els està passant. I a més, el pas aquest al funcionar se amb Nokia doncs jo suposo que perquè la roda comenci a girar mm. jo crec que potser a final d'any principis del següent any ja començaran a veure més cosetes amb Windows ah, el, el, el problema és que per ser com, competitiu en aquest mercat que és molt molt molt molt molt complicat no? uh, tu has de tenir una massa crítica de developers per, perquè hi hagin aplicacions i hi hagi novetats que, que t'equiparin a qualsevol altra... a la... ha... Com a mínim Windows ja té molta massa a diferència del Migo que ningú se l'ha cregut, cregut. Hi. hi ha molts desenvolupadors que sí que estan desenvolupant a Windows 7 ja, ja. Mobile uh, Sí, sí, sí, sí mm -hmm. em consta que sí vale, vale. I jo, jo, no, jo conec desenvolupadors i, i, i em sorprèn que hi hagi uns quants que estiguin fent amb això mm -hmm. perquè és un Però... mercat nou mm -hmm. i Volguis o no, Nokia segueix tenint una quota de mercat considerable, per molt que estigui fotuda. I una cosa et porta a l'altra, perquè és impossible que tinguis mercat de l'eparatu si, no si no hi ha software. Per tant, és necessari que tinguis desenvolupadors que facin coses. És que amb la quantitat... Tens la màquina de l'hòstia, però si no tens programets que corren no s'hauria de res. És que només amb el mínim, amb un mínim d'aplicacions que que són bàsiques, amb aquest paquet d'aplicacions bàsiques, que poden ser milers, o mil o dos aplicacions, que és el conjunt d'aplicacions que movem tots, des del WhatsApp a l'Angryverse, a l'Instagram has de tenir una massa crítica d'apps bastant elevada i uns desenvolupadors que estiguin darrere treballant i sobre allò prou elevada com perquè tu siguis una plataforma que sigui atractiva pel consumidor perquè si el consumidor es compra una Blackberry i no té Instagram doncs no Home, hi ha, hi ha un estudi fet, ho vaig llegir a sí, la Vanguardia clar, clar. fa uns dies, mm -hmm. o setmanes, que, que sortia que deia que la quantitat de gent que s'ha passat a, a, a telèfons a, amb internet, que no en tenien, mm -hmm. a iPhones, a Blackberries i coses d'aquest estil, simplement per l'aplicació WhatsApp. O sigui, sí, l'aplicació WhatsApp ha arrossegat un munt de, de gent cap, a, cap al telèfon o a internet. I WhatsApp acabarà baixant les quotes SMS de del que es paguen per SMS. Això està clar, clar, també, a la llarga, no? Perquè la gent, al final, farà servir WhatsApp en lloc de l'SMS. Bueno, el mar no ha per aquí, per l'estudi, ens ha deixat abandonats i a mi m'agradaria que hagués aparegut per introduir altres temes que ell tenia en cartera sobre Google i altres històries però això ho, ho, ho deixarem potser per, per una el mica següent. més endavant. Pornem molta estona de tertúlia jo aprofito per saludar gent que ens ha saludat mentre estàveu parlant eh, un és el Sandark 00 que ens ha enviat una salutació que ens estava escoltant en directe però pues, saludar quedes després els companys d'un nou bloc que parla de tecnologia i en català que es diu Paella de Bits. Eh? Uh -huh. paelladevits.cat no, amb gambes no amb tecnologia que el formen el Pau Argelaguet, l'Enric Llong l'Aleix Pujades i l'Oriol Pallà eh? tota aquesta gent és eh, tot l'equip de paella paelladevits.cat que també ens ha saludat i nosaltres fem el mateix des del podcast i ja està eh, anem a saltar a propostes mosseguis degut que avui el Cesc no, no ha donat senyals de vida què li passa al Cesc? És un Està bon dia, eh, Per començar, trobo, avui. Deu estar treballant. Mm -hmm. Sí, treballant. Bueno, no sap molt ah. més. Ah, no... El Mati diria que no treballa. Eh, bo, estarà dormint. Ah. Ah. Veure, algú li porta a la gent, no, no. Ah. et saps? Anem a saltar a propostes. Abans eh, d'això... Uh... Tenim una pregunta del doctor Mac. Va Ahir ah, ah, vaig, bueno, vaig conèixer que hi havia una mena de concurs que s'estava fent, ah. que es diu Tweet Awards. Tweet Awards. Ah, ah, sí, jo vaig i... veure... No sé I vaig, vaig fer... Vaig, fins, em sembla que és fins avui que es, podia, es pot nominar a, museu, a qui vulguis mm -hmm. llavors hi ha diverses seccions hi ha un, la secció Emprenedor secció Cultural, secció Geek, secció projectiva, Proactiva secció Resolutiva els millors 140 caràcters millor Campanya Tuitera el millor Avatar bueno, en general hi ha diverses categories algunes no tenen sentit, algunes sí i jo vaig, vaig aplicar ja que estem resolent dub, més dubtes per, per Twitter que ningú a la, a la número 6, que és el Twitter més resolutiu, el que ajuda més a la Va, gent. Val dir que no només nosaltres responem. No, eh, a, Mira, aprofito per dir una cosa. A tothom que ens enviï consultes a Twitter, no ho feu per un missatge directe, perquè aleshores ens obligueu a nosaltres a, a no, i només a nosaltres a contestar una resposta directa cap a l'altra persona. Am, segur que el programa que teniu vosaltres, segur que altres mosseguis, també el tenen igual. Per tant, feu-ho en obert Primera, perquè els altres, els altres també vegin la pregunta i la resposta, i segona, en molts casos sou vosaltres mateixos els mosseguis que contesten a altres mosseguis sí. que pregunten. Nosaltres no ho sabem pas tot. No? Okay. Pues, bueno, en qualsevol cas, si voleu, eh, s'obriran les votacions, ja passaré el link, però si, en qualsevol cas, per nominar eh, mossegar la poma, s'ha de fer un tuit amb un hashtag que és Tweets Awards. Tweets amb dos es eh, acabat a mesa i awards també amb WB acabat a mesa, amb un espai, al número 6, que és el número de la categoria 6, i arroba a qui li vingui de gust. Ah, d'acord, vale. curiós. D'acord, eh, vale, doncs, eh, abans d'entrar en propostes, una estona a la sintonia del Dr. Mac i us llenço una pregunta de la qual jo no tinc, no tinc resposta. Ah, sí? sí? Quina... Farsant, fora del podcast. Si tens dubtes o preguntes tècniques, envia-les a la consulta del Dr. Mac. T'atendrà a podcast arroba o a Twitter amb el hashtag Musegui el doctor Mac resoldrà els teus problemes tècnics. O, si més no, ho intentarà. Aleshores, Tomàs, m'estàs dient que no tens la resposta a la pregunta. No, però és per què ho he fet? Perquè necessito escoltar l'Helena Francis. Bé, bueno, a veure, senyors de l'Skype i senyores de l'Skype, a veure si em senyoretes, perdoneu, de l'escaip. Bé, són senyores, en el bon sentit de la paraula. Um... Sí, jo, jo en el meu cas, senyoreta, també. T'he vist el piti tens molt, molt pèl. Sí. No vinguis més a fer una paella a la platja. Uh, a veure, pregunta que ens fa, que ens llença via correu electrònic al formulari de contacte del blog de Mosè Galapoma, en Xavi Lissaran, que ens diu voldria passar totes les notes del calendari que tinc fetes de Entourage parèntesis Aical i passar-les a un altre ja creat per tal que Google Calendar me les pugui sincronitzar. És a dir, que vol passar les notes del calendari no el calendari, eh? Les notes del calendari Carai Algú sap alguna cosa d'això? Jo no faig servir Aical, o sigui que No, jo tampoc ja. Estaves out voldria passar totes les notes del calendari que tinguen en un és a dir, en ICAL i passar-les a un altre ja creat per tal que Google Calendar me les pugui sincronitzar però un altre calendari d'ICAL a veure ja, muteixet, no, no, estava no, no, automutejat vale, no, dic que Eh, es veu que el, el Xavi el que té és un calendari a Michael o a Entourage, és igual, i en aquest calendari té pues, el, el, les cites però a part de les cites suposo que tindrà notes o sigui, una, un, un, una dada dintre d'aquella cita són les notes, igual que quan crees una nota en el sí. Google Calendar, que sota o sigui, tu tens les dades de dia, hora, que inici, final no sé què, no sé quantes, i al sota posa notes, notes no? sí. suposo que hi fa referència a que les notes viatgin entre quan exportes d'un calendari a un altre jo suposo que això no tindrà cap problema no, aviam, iCal és un format és bastant estandarditzat. De fet, l'ha la majoria de calendaris. Uh -huh. Si l'exporta a ICal, tot el calendari l'hauria d'importar des de Google des de Google Calendar. Escolta una cosa, fem una cosa. Xavi Lizaran, fes, fes un favor. Torna'ns a enviar un mail i ens ho expliques millor. Perquè no entenem massa bé si el que vols posar són notes o, o, o què carai estàs. Fent. Dit d'una altra manera, el camp notes associat a una cita de calendari, és un prou estàndard perquè, perquè pugui ser exportat i importat entre iCal o entre Entourage i Google Calendar. I, en qualsevol cas, si tu agafes Entourage, o exportes a iCal i ho carregues a Google Calendar, si no funciona sempre estàs a temps de veure de Google Calendar i d'aprovar una altra opció i tornar-nos a preguntar. Clar. Ah. Vale. Arrisqueu-vos! <ríe> per ser el 99% de les preguntes que pregunteu a uh, via Twitter Tomàs, o via el que sigui, digues. Te estàs una mica redundant, eh. Sí, és de cert eh, que ens feu via Twitter o via el com sigui, Es resolen amb una senzilla recerca a Google. <ríe> que lo sepauis, eh, que lo, sapais, que us que us lo una web que es diu, let me google it for you." Let me google it for you. Sí. Llabor, us, us, us sona? Sí. Sí, sí. vas explicar Ah, vale. Creies esterpa, no? Oh, que l'hem dit que el That For You és, bueno, es magnifica i així amb foros i de més bueno, jo la feia anar a mano de santa <laughs> Molt bé Per ser molt repel·lent com el Jordi Vinga, que acabem el podcast amb les propostes Amb mosseg a la puma ens agrada el Copyleft tota la música del podcast té llicència Creative Commons i l'hem trobat a musical.com, jamendo.com i d'altres fonts que promouen la música sense copyright. I ole. I ole. Vinga, Esther, que tu has fet un parell... Tira. De propostes? Sí. Sí. A, a veure, la primera és un concert que es fa demà d'una banda que es diu Glass, que és així com de jazz-fusió d'aquest estil, i la fan el concert és a la Sala Bruc de la Factoria d'Arts de Terrassa. Demà a les 22.30. L'entrada són 5 euros, i bueno, és una banda que no, està, que no està gens malament. La música és això, és jazz tranquil·let, bastant instrumental, i és un trio que es diuen això a glas, i pel que es veu doncs han anat de gira per l'estranger, i bueno, sonen bé si algú està per allà i si vol passar, doncs això aquesta és una a Terrassa a Terrassa. Oh. Eh? A Terrassa. Sí, a Terrassa. Mm -hmm. i l'altra és una fira de cervesa que es diu Servícia que la fan allida aquest cap de setmana <ríe> és la tercera edició i bueno, ves així per passar el cap de setmana i tal, si el rollo de cerveses us agrada, doncs té, té bona pinta pots comprar tíquets de degustació bastant bé de preu del plan 10 cerveses 10 o 12 euros i ho fan els Camps d'Elisis de Lleida el 9, el 10 i l'11 de setembre oh, Molt bé dir el Marc eh? Ai, ara, El Marc acaba d'entrar només per, per acomiadar-se del podcast perquè ja ah, m'ha acabat pues, Digue-li això de la cervesa perquè ell que s'ha tirat tot l'estiu enviant fotos de, de la cervesa que es fotia però no li interessa sí, sí. Què fas a casa, coque? Estava uh, de saca mira, uh, pues... mira, Vols que t'ho expliqui de veritat? Que et digui la veritat? Així és en antena Així és en antena, que, que ho sàpiga tothom doncs ahir a la nit bueno, ahir a la van començar les festes majors en Adrià i com que vosaltres sabeu vist davant de la plaça major avui m'he pogut adormir a les 4 i mitja del matí quan s'ha acabat la discomòbil bueno, es espero que el que hagis fet és sumar-te a la festa perquè com estiguis a casa amb el, el coixí al cap és una mala experiència eh, doncs és una mala experiència perquè jo m'he intentat -ho, ho juro, dir, va, vinga, jo si em concentro m'adormo no, no, havies d'haver sortit de farra ja, ja he ha pensat, ho he, he pensat eh? no no com dormir al menjador. Ai, el menjador no bueno, això venia a de que l'Ester ens proposava mm. Servícia, que és la festa de la cervesa a Lleida 9, 10 i 11 de setembre, als Camps Elicis. Mm -hmm. per cert, eh, Esther de l'altra proposta que has fet, la web de Glass no... no, no xuta, la, eh? la tenen caiguda, no. no sé què els hi passava perquè ho estan no. mirant igual ara tothom hi ha entrat i han estressat el servidor o alguna ja ho miraré vale. no crec, eh, ja, feia, ja feia estona eh, fer les mes propostes almenys és que, tira, és que avui a la facultat d'informàtica no és dijous, és dilluns mm -hmm. aquestes coses, diuen avui no és dijous, és dilluns i jo tinc classe i llavors... jo avui havia classe, de... avui teniu classe? jo tenia classe vuit a 10, però com que és dilluns la tinc de 10 a 10 de 10 a 12, i, i els he barat abans. Però ja ha començat, ja ha començat la l'Uni? Sí, sí, ha començat. Passa que tu ja ets uh, màster i... Claro però, no. Estàs fent el màster Est i no. camí. Bueno, uh, les propostes... Uh, bueno, una és el nostre senyor Neil Stephenson ah, sí. ha tret ah, sí. una nova novel·la que està a punt de sortir de setembre, eh, uh, que es diu uh, Reamde, uh, re re re és com Redmi, però amb la amb una lletra canviada de puesto i sembla ser que va, és una espècie de snowcrash però va sobre els Chinese gold farmers, aquests que estan allà al World of Warcraft matant, matant orcos per vendre l'or després Es l des pot una una novel·la dels xinos que joan a World of Warcraft? Uh, el Neil Stephenson pot fer una novel·la del que li surti dels de collons, surti collons la llegirem i ja ens agradarà i ens agradarà i l'adorarem i Eh? i és el que hi ha. I després l'altra Paraula és... del senyor. Això Paraula d'Neil Stephenson. Ai, que s'ha ficat la guteta, I després <laughs> què parla? Després l'altra és que bueno, en Tomàs i en co que ja ho saben, aquest estiu jo m'he viciat absolutament els audiollibres. Mm -hmm. Els audiollibres perquè doncs, vaig voler rellegir en anglès els, els llibres de, del Joc de Trons i el Joc de Tronos i tal i i vaig començar a escoltar-los en anglès, en, en audiollibre. Em vaig acabar comprant el Dance of Dragons, ja no en paper, sinó en audiollibre directament a través de l'iTunes. I després doncs, he trobat una empresa que es diu Graphic Audio, es diu gra Graphic Audio que es dedica a agafar i a fer audiollibres. però en comptes d'agafar un paio que te l'agafa el llibre i te'l te llegeix, a veure, els lectors, per exemple, d'empreses com Audi, doncs, ho fan molt bé i, i posen diferents veus i fins i tot de vegades juguen a posar accents diferents. Aquests de Gràfic Audio ja dire... ho peten directament perquè fan una ràdionovel·la. Ti posen música, t'hi posen efectes especials, o sigui que si hi ha batalles sents la batalla i els canonades i les espases i tot. I, eh? I cada, cada, actor, cada personatge dels diàlegs té un actor que interpreta. I llavors el que hi és que el, la novel·la s'adapta, perquè, per exemple, si allò de dir uh, vete a cagar, guion, dijo él enfadado, i algú que diu simplement vete a cagar, ja està. I no, Són com les, com les antigues radionovel·les, però, però amb llibres I que et molen. I està fet sí. superbé. Uh -huh. Vaig Escolta entrar a en la web i tenen una pila... Això, és, això el, el lloc que tu em vas enviar per descarregar llibres, es diu di... Audiobook Bay Sí, bueno, però aquest és el lloc pirata Jo us estic la productora que es diu ah. um, graficaudio.com graphic, <coughs> <coughs> graficaudio.com Aquests són les productores fan els seus productes si us podeu trobar la versió pirata Com es diu la productora? Grafic Audio un audio, i allà tens la llista de totes les novel·les que fan ells amb la el qual que si et pirateixes un audiobook ja saps que l'han fet ells i saps que és més bo <coughs> de fet, i uh, jo ara m'estic ara escoltant bueno, està acabant de baixar-se en el Victor Rent mm. uh, una, una altra, la segona novel·la del Brandon, Sa, del Brandon Sanderson que escoltaré que es diu Warbreaker la que acabo de llegir ara que me la vaig escoltar en 3 dies, 18 hores es diu Elantris i és increïble l'adaptació. Oi, Marc! Digues, carinyo. Ai, pordó, quina interrupció és que ara m'ha vingut uh el següent llibre de La Roda del Tiempo surt el 20 de setembre. Suposo oh. que farem un podcast abans, però... El ah, 20 de setembre... Comreu tots a les llibreries a encarregar el penúltim volum de La Roda del Tiempo. Doncs ara aniré Amazon, que me l'en el Kindle així que surt. <laughs> el penúltim, això no s'acaba mai. El no? penúltim, el penúltim. Pen. El penúltim, que van partir. Sí. La mare que els va parir. La traducció castellà, vull dir, l'edició en anglès ja està acabat, però les traduccions al castellà ara sí. és el sí. penúltim. El penúltim. Sí. Això m'ho ha explicat Miguel Barceló, perquè el, el problema que tenen és que el, els costos d'editar de, un llibre gruixut d'aquests que foten als Estats Units de mil pàgines amb les tirades que fan en castellà de vegades no es, si no venen un número mínim d'exemplars no els hi surt a compte ells quan treuen un llibre el treuen partit, el cobren més car però sembla ser que això de pagar 20, 40 euros amb dues tangades estem més acostumats jo sé sigui que ens vem acostumar a la compra de, de coses ah, però m'acabaré a l'últim aquest que també és de mil pàgines em sembla sí. mm -hmm, ah. no, doni -do. vale, eh, més propostes o llegeixo jo la meva tira-tira -me, oh, oh, oh, oh, oh. eh, una, una sèrie només de, una miniserie, dos episodis una coproducció entre la BBC i la televisió alemana que es diu The Thinking of the Laconia l'esfonsament del Laconia d'acord? Vale? Eh, això és, eh, situeu-vos, Segona Guerra Mundial, els U-Bots, els, els submarinos, a l'U-Bot 156, comandat pel capità alemán de, de la marina alemana Werner Hartenstein. Aquest senyor f, m, detecta un vaixell de càrrega que en principi només portava tropa, tropa però que no portava tropa, portava a passatge normal. I el, I el turpaïna, és a dir, l'esfonsa. Turpedina. Jo pensava que era torpedejar, però no, no, és torpedinar. Torpedinar. És turpedinar. Turpedinar. Turpedinar. que una torpedina sona... no? Es diu així. A veure, a veure un moment, Turpenida... tenim, tenim aquí la nostra correctora lingüística, Esther. Com? Torpedinar. Això, torpedinar, sí, a, a mi em sona... és el verb correcte. Mm -hmm. Agafar un mat a suegres i allò que... Fa... català correcte. El català correcte. Torpedinar és allò que quan estàs menjant, li comences a escopir el de davant la resta de menjar quan parles, no? El... Exacte, o per exemple. Sí. Bé, bueno, el, el principi és el mateix que fa el submarino, sí. eh? El català correcte, ja. qui cony diu que és correcte? Aquesta és la pregunta clau. Bé, bueno, turpa ah. dinar. I aleshores, eh, el tiu recull el, els, els supervivents i es monta un pitote perquè ningú vol fer-se responsable. El pitote en català és un pitot? És un pitot. <ríe> <ríe> és un mardell. Bueno, eh, Bé. Un guiricai. Bé. És, és una, una, una, una situació real, una, una història real de la Segona Guerra Mundial, molt ben explicada, molt ben tractada, amb dos episodis a la BBC. The Sinking of the Laconia. Doncs mira, igual és més o menys com el que ara aquí és, el, a punt cultureta de l'Esther. Bueno, no sé si coneixeu Enric Granados que és eh, un, carrer un carrer que hi al costat de Valmes. Sí, exacte. Ah, és el carrer entra al centre de Barcelona. Doncs és perquè el... no pots baixar un perquè te fogen és, és, és aquell carrer que al costat de Sal Kuyuki, que és l'únic restaurant japonès de Barcelona, on els estigui ah, als ah, ja japonesos, home, el kuyuki, de tota la vida. Kuyuki... M'hi has de portar, Mira, kuyuki... Dimecres que ve m'hi portes. El és un restaurant japonès on els japonesos que estan a Barcelona van a aquest senyor, el senyor que el regenta, perquè fa de avi dels japonesos i els hi dona de menjar japonès de Japó. O sigui, no, no com amb un japonès que vas que no és de veritat, sinó Japó, Japó. I és boníssim, amb unes taules de fusta, es tot té còmics okay. manga amb japonès perquè els nenos puguin llegir mentre estan dinant i sopant. Hòstia, mm, doncs, kuyuki. M'hi de portar dimecres que <coughs> bé, és molt eh? car? No, no, clar que no. no, veure, no especialment car. A veure, el menjar japonès és car perquè si tu et una tonyina fresca, la tonyina fresca és cara, sí. m'entens? Però, no però no pagues cap plus extravagant, pagues el que és, punto. Et un plat de sushi o de sashimi amb una, amb una estrella. Ah, doncs estic allà al costat. Mira, avui em... Ah, no, poso, això fica les notes del podcast. Ah, això, a les show tantes. notes. Posa-ho també com a proposta. Vale, vinga, eh, perdó, sí. Esther, que t'he tallat. Bé, bueno, la qüestió és que el, eh, Enric Granados, a part de ser el carrer on hi ha aquest superrestaurant japonès, era un músic lleidatà, que si busqueu la seva biografia, normalment hi posa eh, llei d'any mm, X, altamar o si atlàntic o sigui, coses així, perquè o si sigui, ell també va morir en una situació similar a la que descriu la sèrie aquesta. Estaven de viatge amb un barco que es deia Sussex amb la seva dona, que havien anat de, bueno, de gira als Estats Units a fer alguns bolos o així i van torpedinar el, el barc on viatjava i ell i bastanta més gent van morir al, al naufragi. Uh -huh. vale. A punt cucureta. La, la, la mateixa uh -huh. època, també? Bueno, no sé, bona segona Guerra Mundial. Segona Guerra Mundial, em refereixo? A la, que no fos la Guerra Freda o alguna cosa. No sé quan va néixer aquest senyor. No, no, mira, a la ben, Guerra Freda no, no, no es torpedinaven. No, es va, a la primera, perdó. Ui, hòstia, quina patinada. La no, la a la primera a la, a ah. la primera ah. sí. però, però a la guerra no freda no tiraven torpedos tira... hi ha vint submarins nuclears ah, en centomets els submarinos però no, no, es va morir la primera amarillo ah, el submarino ah, vale, Marc, ja està ja. molt bé, senyors eh, tanquem, tanquem ja paradeta no sé si a algú li queda alguna cosa per dir no? doncs tanquem no, eh? Tanquem paradeta, uh, disculpeu-nos a tots la reentrada, hem estat avui el primer podcast, ens costarà agafar el ritme, eh? perquè hem anat molt, hem anat molt de disbaixa, i res, seguim d'aquí 15 dies. I, I no oblideu, si porteu l'iPhone, no prengueu tequila. Per, per eh? favor. Uh, per no? La gent que pren tequila perd no, iPhones per cert, una altra recomanació, El bar Peques a la Plaça Eivissa, Demaneu un bull, un bulle cervesa an tequila, bestial. Sí, sí, fotuts zurriagazos. Ah, han dit que allà, uh, som, per, som per nivell, san aquí uh, que, uh, sí. a, on, a Àustria van no me vaig prendre, però és hi ha hi ha un bar de Viena en Copa, que es foten eh? es foten una gerra de cervesa i a dintre t'hi foten un xupito de Jagemeister, aquell al ciervo, però amb oh. el xupito, amb el vidre i tot. I es veu que allò és sí. una barreja explosiva. Que... És que el el Jagemeister jo crec que és dels licors que em dona més ressaca del planeta. És no... horrorós. <tots> no. Jo només l'he olorat, imagina, això té que ser escaròs. No, no, és... El... Una a més, tens una mala experiència, no? Bueno. Quan... Tinc vàries, és que no, no n'aprenem. El, el, el, el problema del Jaguey Master és que t'enprens un, te prens, després, no saps com, quatre més, i l'endemà dius què ha passat? Què el, el, el bull es pren en copa, i tu demanes un, bueno, un bull, et prenen una copa amb cervesa, i clar, tu t'ho prens com si fos una cervesa, però enganya, perquè porta dos xupitots de tequila a dintre. Però Vols no és no que... cervesa negra? No, no és no, cervesa negra, cervesa, cervesa mh, la Lager, la, la que prenem aquí, però una amb, amb tequila molt fresqueta, això sí, perquè la copa està freda tot està molt fred i entra boníssim perquè no és altíssim el sabor vale. em sembla que això del Jaren Meister és com el que ens fotíem quan tu i jo érem joves que anàvem al 13 a fotre'm el, les absentes allò és deia absenta agradíssim. les absentes és un licor d'herbes també la, la sort, la, la sort això que us dic és que eh, la plaça Vissa té metro i aleshores us recomano que si aneu a provar el bull aneu en dissabte que el metro funciona tota la nit perquè pots anar en moto o en cotxe <laughs> El segon bull ja comença a vomitar i el tercer... A vomitar? A vomitar sí, sí. Mare meva! I, ta... I et fots el tercer. El tercer ja entres en coma i és millor de oh, la boca. Yeah. Com et fots el tercer bull després d'haver vomitat? Home, que el porno és a ingerir el segon. A inèrcia. Sí, sí, Masoquisme. Brutant, brutal. brutal. Sí, I si, si sou ciberi des de la cervesa negra hi ha una copa, que la podeu fer a casa, on es barreja simultàniament cervesa negra i cava. Mm? O xampany de fet es fa amb xampany, però aquí només tenim cava perquè és més barato si te'l barreges 50% mira, un mira, el... un te barreges? No és més sí, barato, és que és més bo bueno, bueno, doncs, ja que estem amb això jo que aquest estiu vaig anar allà al Tirol i vaig fer vot de cada dia tastar una cervesa diferent uh, us dic les meves dues cerveses preferides dels 15 dies que vaig estar allà una és una que es diu Agustiner que la fan a München, eh, a Múnich l'Agustiner de Múnich, si la podeu trobar de pressió és impressionantment bona i en botella també està molt bona i després eh, n'hi ha una que es fa a Itàlia que és aquella típica la, la Peroni la... la Moretti la Moretti ah. vermella la rossa ah. la Moretti vermella és impressionant birra Moretti vale, birra, pues... la birra Moretti la vermella, la rossa. Acabem eh, el podcast 91 a de forma nivell, etílica. etílica i ens trobem El pròxim podcast podríem fer-lo en un bar que t'han virres? Ho havíem fet... Hem fet sí. algun podcast amb cervesa. Hem fet algun podcast amb cervesa. Però que se senti el soroll de fons i tal. Surt en sí, millor. Molta però, per tant, sí. volia, volia comentar una cosa. Tomàs, una molt malament. Hem ja ja n'hem marxat no quedem, eh? estem, comenta, ja estem marxant comenta-ho comenta, comenta, comenta a microtroncat et dona 10 segons no, no, és no que, que jo no me n'enteno quan, si no. quan vam anar a Catalunya Ràdio hi havia unes noies maquíssimes i aquí em trobo no. en Tomàs i en Rai això sí que és molt malament això va al revés, Ràdio, Marc, fegut, quan eh? tu no vens jo porto noies, no ho has entès no, no, no, no no has molt has entès. malament, molt malament en Jordi Sellers sí que sap Jordi Sellers sí que